Шри читання Черетамріта Антяліла, глава перша. Друга зустріч Шіли Рупави самі з господом. В Амріта права Габаші Шіла Бактіно Такор наводить короткий огляд першої глави. Коли Шри читання Магапрабу повернувся з Риндавина до Джаганадпурі чи Порошота Макшетри, всі його віддані з інших частин Індії, отримавши цю щасливу звістку, теж зібрались до Джаганадпурі. Прийшов Шивананда Сена із псом, якого підібрав дорогою і за якого ще й приплачував на переправах, щоб той пес теж потрапив до Джаганатпурі. Одного вечора тому псові не дісталось ніякої їжі, і він сам попрямував до Шичатані Магапрабу. І коли наступного дня з гуртом відданих прийшов до Джаганатпурі Шивананда, він побачив, як цей пес їсть кокосовий м'якош із рук господа. Незабаром пес отримав звільнення від матеріального існування і повернувся додому до Бога. Тим часом Шіла Рупа Госамі шляхом з Риндавани зайшов до Бенгалії. Він не встиг приєднатися до гурту бенгальських віданих, але незабаром теж уже був у Джиганатпурі, де оселився разом із Харідасом Такором. Там Шіла Рупа Госамі склав дуже важливого вірша, що починається зі слів «Приях Соям. Цей вірш дуже втішивши читанню Магапрабу, бо він отримував від нього величезну насолоду. Якось Шича Тані Магапрабу з Раманандом Раєм, Сарабомою Патачарю та іншими віденими прийшов до оселі Гарідаса Такора і почув кілька віршів, які Рупагосамі склав до своїх книжок Леліта Мадава і Відах Дамадова. Переглянувши рукописи обох книг, Рамананда Рай високо поцінував їх. Після періоду Четурмасії відені з Бенгалії повернулись до своїх домівок. Однак Шіла Рупагосамі на якийсь час залишився у Джавенатпурі. 1 пангум лангейте саила мукам авратає шутим яткрипа ванде мішварам я щиро кланююсь що ши крішні чайтані магапру з чієї милості навіть кульгавий може перейти через гори ані ми декламувати ведичні писання Шлях мій дуже важкий, я незрячий, і мої ноги раз у раз спотикаються. Нехай же святі допоможуть мені, дарувавши мені за підпору посох своєї милості. «Я підношу молитву до лотосових стіп шістьох Госфамі – шірупи, санатами, бати-рагунати, шіджіви, гупали бати і даси-рагунати, щоб, коли я писатиму цю книгу, з мого шляху зникли всі перешкоди і щоб справдилось моє щире бажання». Пояснення. Коли хтось прагне принести добро всьому світові, йому неодмінно трапляться на шляху особи, подібні до кнорів зі свинями, що всіляко йому перешкоджатимуть. Це природно. Але, якщо відомий шукає притулку біля лотосових стіп шістьох Госфамі, милостиві Госфамі неодмінно від усього захистять Господнього слугу. Немає нічого дивного в тому, що перед людьми, які намагаються поширювати всім світом рух свідомості Крішни, постають всілякі перешкоди. Якщо ми, попри все, триматимемось лотосових стіп шістьох Госфамі і молитимемо в них милості, то всі перешкоди перед нами зникнуть, і наше трансцендентне бажання служити Верховному Господу здійсниться. Джайтам Суратапангор, Мама Манда Матвергаті, Матсарва Свападан Боджаорада Хвала всем іллюстовим разитам Мадана Мохану. Я кульгавий та безголовий, але вони мене проводять, і їхні лотосові стопи, це для мене все. У храмі самоцвітів, під деревом бажань, в Вріндавані, на осяйному троні сидять Шиші Рагада Говінда, і їм слугують їхні найнаближеніші супутники. Я смиренно схиляюсь перед ними. Ши і Шіла Гопінат – першоджерело трансцендентного смаку танцю раса, стоїть на березі Вамшівата і співом своєї славетної флейти полонить думки пастушок. Нехай же вони дарують нам свою ласку. Джая, Джая, Шичатаня, Джая Нитянанда, Джая, Двайта Чандра Джая, Гора Бактаврінда. Хвала, хвала, Господу Шичатані Магапрабу. Хвала, хвала, Господу Нитянанді. Хвала, хвала, Адвайті Ачарі. Хвала, хвала всім віданим Господа Шичатані Магапрабу. Я коротко описав розваги Шичатані Магапрабу, які називають Мад'ялілою. А зараз я спробую дещо розповісти про його завершальні розваги Антялілу. Я стисло описав Антялілу, коли розповідав про Мад'ялілу. Від старості я вже геть немічний і знаю, що можу будь-якої миті померти. Тому я вже описав деякі події антіаліли. Пояснення. Ступаючи слідами Шілекришнадаси Кавіра-Джі-Госвамі, я намагаюся перекласти Шімадбагаватам якомога швидше – Однак, розуміючи, що я вже старий і від ревматизму геть немічний, я переклав англійською суть усіх книг, десяту пісню Шімадбагватам у формі докладного переказу. Я поклав початок рухової свідомості Крішни, коли мені було 70 років. Тепер мені 78, отож моя смерть вже поруч. Я намагаюся якнайшвидше завершити переклад Шімадбагватам, але ще до його завершення я дав своїм читачам книжку «Крішна – Верховний Богособа» щоб у разі, якщо моя смерть станеться до завершення всього твору, вони могли насолоджуватись цією книжкою, яка становить суть Фімадбагватам. 12. За складеним вже нарисом я докладно опишу все, про що ще не розповів. Коли читання Магабрабу повернувся з Ріндавана до Джаганатпурі, Саруб Дамодар Госай відразу ж послав звістку про це відданим у Бенгалії. Почувши про це, матір Шачі та всі інші віддані на дуже зраділи і гуртом вирушили до Нілачали Джаганадпурі. Всі віддані кулінаграми та Шійканди разом з Адвайтою Ачарією зібрались і приєдналися до Шивананди Сени. Шивананда Сен влаштував все потрібне для подорожі. Він забезпечував для всіх харч і житло. Дорогою до Джаганадпурі Шивананда Сен дозволив приєднатись до них одному псові. Він годував цього пса і піклувався про нього. Одного дня, коли їм треба було переправитись через річку, орійський перевізник не пустив собаку на човен. Шиванандії Сені стало дуже шкода покидати пса на призволяще, і він заплатив перевізникові 10 пан-черепашок, щоб переправити пса через річку. Пояснення. Одна пана містить 80 каді дрібних черепашок чи мушльок. Раніше, ще яких 50 чи 60 років тому, в Індії паперові гроші не ходили. Монети робили зазвичай не з дешевих металів, а з золота, срібла та міді. Інакше кажучи, одиниці грошового обміну становили певну реальну цінність. Чотири каді дорівнювали одній ганді, а двадцять ганд становили одну пану. Каді також використовували як одиницю обміну. Тому тут сказано, що Шіванан Сен заплатив за собаку даш пана каді, тобто 10 разів по 80 каді. За тих днів пайсу також розмінювали на мушельки чи черепашки, але нині ціни на товари так піднялись, що за одну пайсу нічого вже не купити. Однак за тих днів за одну пайсу можна було купити овочів досить, щоб нагодувати цілу сім'ю. Ще навіть 30 років тому овочі бували такі дешеві, що за одну пайсу можна було на цілий день забезпечити велику сім'ю харчами. 20. Одного дня Шеванандосен затримав митник, а його слуга забув нагодувати собаку рисом. Ввечері, коли Шивананда Сен повернувся і збирався поїсти, він запитав слугу, чи той нагодував собаку. Почувши, що за його відсутності собаку не нагодували, він засмутився і негайно послав десятеро чоловік на його розшуки. Коли всі слуги повернулись ні з чим, Шивананда Сена засмутився і нічого не їв того вечора. Вони шукали пса ще й уранці, але так і не знайшли. Всіх вайшнавів ця подія здивувала. Пояснення. Прив'язаність Шивананда Сена обернулася для собаки великим добром. Схоже, що це був бродячий пес. Він само собою пішов слідом за Шиванандою Сеном, коли той з гуртом віданих прямував до Джагнатпурі, і Шивананда Сен взяв його до гурту, піклуючись про нього так само, як і про інших віданих. Очевидно, одного разу пса не пустили на човен, але Шивананда Сен не покинув його на призволяще, а ще й доплатив перевізникові за переправу. Коли слуга забув нагодувати пса і той зник, Шивананда занепокоївся і послав на його пошуки десятеро чоловік. А коли вони так і не знайшли пса, то Шивананда Сен відмовився від їжі. Отже, можна зрозуміти, що якось же Шивананда Сен привязався до цього собаки. Як буде видно з подальших віршів, собака дістав милість Шича Тані Магапрабу і відразу ж піднявся на Вайкунту, де став вічним відданим. Тому Шіла Бактвіно Такур співає Шаранагаті -та 19 Він каже, що воліє стати собакою Вайшнава. Було багато інших випадків, коли домашня тварина Вайшнава діставала звільнення і поверталась додому до Бога на Вайконталоку. Ось яку користь отримує той, хто так чи інакше став улюбленцем Вайшнава. Шіла Бактівно співає також Кіраджан Джан Магао Адас» Шаранагаті 11 В тому, щоб народжуватися знову і знову немає зла. Єдине, чого нам слід прагнути, це народившись бути під захистом Вайшнава. Нам пощастило народитись від батька Вайшнава, і він чудово про нас піклувався. Він молився до Шиматіра Дарані, щоб у майбутньому ми стали слугою вічної подруги Шикришни. І завдяки тому нині ми так чи інакше служимо їй. Можна зробити висновок, що навіть якщо ми собаки, нам треба віддатись під захист Вайшнава. Користь, яку ми отримаємо від того, буде не менша за користь, яку утримує під захистом Вайшнава піднесений відданий». Згораючи від терпіння, відані йшли до Джабинатпурі. У Джабинатпурі, як завжди, Господь Шичатані Магапрабу їх зустрів. Разом з ними Шичатані Магапрабу пішов до храму подивитись на Господа і того самого дня пообідав разом з усіма віданими. Як і раніше, Господь забезпечив кожного житлом, а наступного ранку всі відані прийшли побачитися з Господом. Коли відані прийшли до Шичатані Магапрабу, всі вони побачили, що той самий пес сидить неподалік від Господа. Мало того, вони побачили, як Шичатані Магапрабу кидав собаці рештки м'якоша зеленого кокоса і, неповторно усміхаючись, примовляв до нього «Повторює святі імена Рама, Кришна, Гарі!». Відені були вражені. Вони побачили, що пес їсть кокосовий м'якош і раз по раз повторює "Крішна, Кришна!». Кришна! Шивананда, побачивши цього собаку, що сидів перед Господом і повторював ім'я Крішне зі свого природженого смирення відразу ж поклонився йому і попрохав вибачити образи, яких він, можливо, припустився. Наступного дня собаку ніхто вже не бачив, бо він дістав своє духовне тіло і пішов на Вайкунту в духовне царство. Пояснення. Ось результат Садусанги. Істота здобула товариство Шичатані Магапрабу і повернулася додому до Бога. З милості вайшнава цього може досягнути навіть собака. Отже, всіх, хто народився людиною, треба спонукати спілкуватися з віданими. Якщо хто-небудь зробить якусь послугу, чи хоча б з'їсть просад, а тим більше, якщо візьметься співати святі імена і танцювати в кіртані, він підніметься до вайкунта локи. Тому слід прохати всіх віданих нашої Ісконівської громади ставати чистими вайшнавами. Тоді з їхньої милості всі жителі світу перенесуться до вайкунталоки, навіть не усвідомивши, що відбувається. Треба всім дати нагоду скуштувати просаду і всіх спонукати повторювати святі імена Гарі Кришна, танцюючи в екстазі. Ці три засоби просад, спів і танець насилі перенести до духовного світу навіть тварину. І до них може вдатись будь-хто, навіть той, кому бракує належного розуміння чи освіти. 33. Такі трансцендентні розваги Шичатані Магапрабу, сина матері Шачі. Він звільнив навіть собаку, просто спонукавши його повторювати Магамантру Гари Кришна. Тим часом Шілорупа Госамі, виконуючи наказ Шичатані Магапрабу, пішов до Вріндавана. Його намір був писати п'єси про ігри Господа Кришне. У Вріндавані Рупа Госамі почав писати п'єсу. Зокрема, він склав наступні вірші, що прихиляють ласку долі. Пояснення шила бактєсіданта сарасоті такур наводить цитату з натакачандрики де сказано праставаная стмуке нанди каря субхава асіра намаскрявасту нирдешан ятаман вита ашта бيرда саберіюкта кем вадоваса бхи подай чандра намкита чакра камала дадикам Аналогічно в Сахіті Дарпані Пані главі 282-му вірші сказано «Асірвача насам'якта, стотиріасмат праюджіта і девадвідан ріпаді нам тасман нанді самгіта». Вступ до п'єси, написаний, щоб прихилити ласку долі, називають Нанді Шлока. 36. Вирушивши до Голдадеші, група Госамі дорогою обмірковував сюжет п'єси. Він став робити деякі нотатки і писати саму п'єсу. Так, двоє братів, Рупа і Анупама, дійшли до Бенгалії, але коли вони прийшли, Анупама помер. Пояснення. Раніше, коли хтось помирав, зазвичай казали, що він знайшов спочинок у матері Ганзі, навіть якщо він помер не на її березі. Серед індусів заведено приносити помиральника ближче до Ганги, бо якщо хтось помирає на її березі, то душа померлого, як вважають, досягає лотосових стіб господа Вішно, звідки Ганга тече. Після того Рупа Гусамі, що дуже прагнув побачити Шича Танюмагапребу, вирушив до господа. Смерть Нопами дещо затримала Рупу Гусамі, і коли він прийшов до Бенгалії, то вже не застав відених, яких хотів побачити, бо вони вже пішли до Джаганатапурі. У провінції Оріса є селище за назвою Сатяба-Мапура. Дорогою до Джаганатапурі Шіла Рупа Гусамі в ньому переночував. Пояснення. сатяба Сатябамапур лежить в області Катак в Орісі поблизу селища Джанкадеї Пура. 41. Коли Шілорупа Госвамі спав у Сатябамапурі, у вісні до нього прийшла красуня небесної вроди і дуже милостиво дала йому такий наказ. «Напиши окремо п'єсу про мене», – сказала вона. «З моєї милості вона вийде надзвичайно гарною». Прокинувшись, Шілорупа Госвамі зміркував. «Сатябама наказує, щоб я написав окремо п'єсу про неї». Я вже було об'єднав одній п'єсі «Розваги Господа Крішне» і у Вріндавані, і у Двараці. Тепер я розділю ці події на дві п'єси». Занурений в ці думки, він швидко дійшов до Джогенатпурі. Там він пішов до хатини Гарідаса Такура. Ставлячись до Шілоруби саме з великою любов'ю, Гарідас Такур милостиво сказав йому, «Ши читання Магаприву вже сказав мені, що ти прийдеш сюди». Господь ший читання Маапробу щодня навідувався до Гарідаса після того, як споглядав церемонію у палабові в храмі Джаґанати. Отож він несподівано з'явився перед Гарідасою та рупою Госвамі. Побачивши Господа рупа Госсамі, простягнувся перед ним у поклоні. Гарідас повідомив Господу: Це кланяється рупа Госвамі? І Господь обійняв рупусвамі. Тодіший читання Мапробу сів разом з Гарідасом та рупою Госвамі, вони почали розпитувати одне одного про різні добрі новини. І... Так, якийсь час розмовляли. Коли Шичатанні Магапрабу запитався про Санатана Госамі, Рупа відповів, я з ним не бачився, я йшов понад Гангою, а Санатана Госамі йшов битим шляхом, тож ми не зустрілися. Вже в проязі я почув, що він пішов до Вріндавана. Далі Рупа Госамі сказав Господу про смерть Анупами. Сказавши Рупі Госамі, де йому поселитися, Шичатанні Магапрабу пішов. Тоді Шилорупа госами привітали супутники Господа. Наступного дня читання Магапрабу знову зустрівся з Рупою Госамі і дуже ласкаво представив його всім віданим. Чилорупа Госамі шанобливо поклонився лотосовим стопам кожного із віданих, а вони всі ласкаво обійняли його. Четані Магапрабу попрохав Адвайту Ачарю та Нетінанду Прабу. «Ви повинні від щирого серця дати Рупі Госамі свою милість. З вашої милості нехай Рупа Госамі набуде такої сили, щоб він міг змалювати трансцендентні смаки віданого служіння». Так Рупа-Госамі став улюбленцем всіх відданих Господа, і тих, що прийшли з Бенгалії, і тих, що жили в Орісі. Ще читання Махапрабу щодня приходив побачитися з Рупою-Госамі. Він приносив з собою для Рупи-Госамі та Гріда Сатакора просад, який йому давали в храмі. Якийсь час, поговоривши з ними, Господь йшов виконувати свої опівденні обов'язки. Господь читанням Махапрабу щодня підтримував з ними такі стосунки. Отримуючи трансцендентну ласку Господа, Шіла Рупагосамі відчував безмежне щастя. Ши Читання Магаправу взяв з собою всіх відданих і провів Гундіча Марджану, поприбирав і помив храм Гундіча. Після того вони пішли до саду Айтота і з усією приємністю гуртом повідали прасадом. Споглядаючи, як віддані їдять прасад і всі вигукують святе ім'я Гарі, Гарідаст і Курі Рупагосамі дуже втішилися. Діставши через Говінду рештки просаду Шича Тані Магапрабу, вони вшанували його і від екстазу пустились у танець. Наступного дня, коли Шича Тані Магапрабу прийшов побачитись із шилою рупою самі, все знаючи, Господь заговорив до нього так. «Не пробуй забирати Крішну з Ріндавана, бо він ніколи не виходить за межі Ріндавана». «Крішнон йо йо я пара». Кришна, якого називають Яду Кумар, це Васудева Кришна. Він, відмінний від Кришни, сини Магараджінанди. Кришна Ядукумар проявляє свої розваги в містах Матура та Дварака, а Кришна, син Магараджінанди, ніколи не залишає Вриндавана. Цього віршав вміщено в лагу 1.5.461 Шілируба Госами. З тими словами читання Магапрабу пішов виконувати опівденні обов'язки, залишивши Шілорупу Гусамі дещо здивованим. «Сатябхама наказала мені написати дві окремі п'єси», – міркував Шілорупу Гусамі. «Тепер я бачу, що цей наказ підтвердив іші читання Магапрабу. Раніше я писав обидві п'єси як один твір, тепер я розділю її і викладу події в двох окремих творах. Я напишу два окремих заклики благовісти і два окремих вступи». Треба грунтовно обміркувати і скласти дві фабули. Пояснення. Два твори – це Відахда Дамадова і Ларіта Мадова. Відахда Мадова описує розваги у Риндавані, а Ларіта Мадова описує розваги у двореці Таматурі. 72. Під час свята Ратгаятри Рупа Госамі побачив господа Джаганата. Він побачив також, як господь Читання Магапрабу танцює перед колісницею Ратгою. Коли Рупого сам і почув вірша, якого ши Читання Магапрабу співав під час свята, він одразу ж склав іншого вірша на цю саму тему. Я вже розповідав про ці всі події, але хочу коротко дещо додати. Танцюючи і співаючи перед колісницею радгою, ши Читання Магапрабу все повторював одного вірша, але ніхто не розумів, чому він декламує саме його. Чому саме цього вірша декламує Господь, знав тільки Сорупо Саруб Дамодар цитував ще й інші вірші, які відповідали настрою Господа і допомагали йому насолоджуватись смаками трансцендентних стосунків. Однак Рупа Госамі зрозумів, що на серці в читання Магапрабу, і склав іншого вірша, який схвилював Господа. «Яхко Марагара Сайвайварас, Тайвачай Тракшапас, Тейчон Мілі Тамалаті Сурабая». Правда кадамбаніла, сачай васмітатата, піта трасурата, я параліла віда, рейва рода сивета сита рутали, Той самий, хто вкрав моє серце за моєї юності, тепер знову мій повелитель. Ось,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 priyaso yam krishna sahachari tatam saradha tatidam ubayo sangam sukam tata pyanta kiran madhuramurali pancha madhushe manome kalindi polinavipinaya Ось я зустріла на полі Крукшетри свого дуже давнього і дорогого друга Кришну. Я та сама Радарані, і тепер ми зійшлися разом. Це дуже радісно, однак я хотіла б опинитись під деревами лісу на березі Ямуни. Я прагну почути, як його солодка флейта розлунює п'ятою нотою у Вріндаванському лісі. Цього вірша склав Шиларупа Госамі, його наведено у Паддяволі 386, антології віршів, яку він уклав. 80. Написавши цього вірша на пальмовому листі, рупа Гусамі поклав його на стріху і пішов омитись у морі. В той самий час зустрітися з ним, прийшовши читання Магапрову. Побачивши на стрісі листок, а на ньому вірша, Господь його прочитав. Коли ще читання Магапрову прочитав вірша, його огорнули хвилі любовного екстазу. Під той час, омившись у морі, повернувся і рупа Гусамі. Побачивши Господа, Шійла Рупа Госамі, простягся на подвір'ї в поклоні. Господь з любов'ю м'яко лясно його по плечі і сказав «Моє серце велика тайна. Як тобі вдалося проникнути в нього?» З цими словами Господь міцно обійняв Рупу Госамі. читання Гапрабу забрав вірша і показав його сворупі Дамодарі, щоб той його перевірив. тому Господь запитався у сворупі Дамодарі Госаї «Як Рупа Госамі зрозумів моє серце?» – запитав Господь. Соруб Дамодар відповів, «Як я бачу, ти вже дарував йому безпричинну милість, інакше ніхто б не зміг збагнути цього. Отож я здогадуюсь, що ти вже до цього дарував йому свою безпричинну милість». Ще читання Магапребу відповів, «Група Гусамі зустрічався зі мною в проязі. Побачивши, що він гідна особа, я природно дарував йому милість. Після того я наділив його також своєю трансцендентною могутністю. Ти також маєш дати йому настанови». Зокрема, поясни йому трансцендентні смаки. Сферудда Модар сказав, «Щойно я побачив цього надзвичайного вірша, я зрозумів, що ти дарував йому свою особливу милість. Палена пала каранам анумія те. Побачивши наслідок, можна зрозуміти його причину». Це одне з повчань школи няя, тобто логіки. Свагабагайма ринаринина на мурналаграбу баджамаха Ананурупам танурупа риддим карьям нидана дигуна на, -на дите. -ну -ну -да Ганга, що тече на райських планетах, вкрита золотистими лотосами, а ми, жителі тих планет, їмо пуп'янки цих лотосів. Через це нас відзначає пишна врода, яка перевершує вроду жителів будь-яких інших планет. Так, діє закон причинно-наслідкових зв'язків. Тому в того, хто харчується їжею, що належить до якості добра, це добро збільшує красу тіла. Пояснення. Осяйність тіла людини, її врода, статура, діяльність та якості – все залежить від закону причинно-наслідкових зв'язків. Матеріальна природа має три якості, і, як сказано в Бхагавадгіті 13.22, каранам гунасангося садаса діоніджанносу. Кожен народжується в хорошій чи поганій родині відповідно до того, з якими якостями матеріальної природи він раніше мав діло. Тому людина, яка серйозно прагне досягнути трансцендентної досконалості, свідомості Крішни, повинна харчуватись Крішнопрасадом. Їжа такого складу є сатвіка, тобто належить до матеріальної якості добра, а коли її підносять Крішні, вона стає трансцендентна. Наш рух свідомості Кришни годує людей Кришна Прасадом, і кожен, хто їсть таку трансцендентну їжу, неодмінно стане відомим Господа. Це цілком науковий метод, що засвідчує такий вірш із Нала Найшади 3.17 «Кар'ям Нідана Дигунан адхіте. Якщо в усіх своїх діях людина пов'язує себе з гуною добра, вона неодмінно розвине свою приспану свідомість Кришни і врешті-решт стане чистим відомим Господа Кришни. На жаль, Тілесна природа нинішніх провідників суспільства і на урядовців переду осквернена. У Шимат 12.1.40 сказано, а раджасатана саврита Годі сподіватися на те, що ці лідери очистять свої звички харчування. На своїх зустрічах політики обмінюються добрими побажаннями за чаркою вина чи горілки. Ці продукти, як і м'ясо, настільки осквернені і гріховні, що у монастері паяків та м'ясоїдів природно опускається до гуниння вігластва. Багва Гіта описує, як харчуються в різних гунах. У ній вказано, що ті, хто харчується рисом, пшеницею, овочами, молочними продуктами, фруктами і цукром, перебувають на рівні вищої якості, якості добра. Отже, якщо ми бажаємо щасливої і мирної політичної ситуації, нам треба обирати лідерів, які харчуються Кришна Інакше лідери, які їдять м'ясо і п'ють вино, будуть Асам люди, які не очистились, і Кріагіна, далекі від духовної діяльності. Іншими словами, вони лишатимуться млечими та яваними людьми з нечистими звичками. Збираючи податки, такі люди, як тільки можна, експлуатують своїх підданих і, замість піклуватись про добро держави, поїдом їдять підданих. Тож, якщо уряд очолюють такі нечисті млечі та явини, нічого ж дати від нього плідної діяльності. 93 як закінчились чотири місяці Чатурмасії, сравана, бадра, Ашвіна та Картіка, всі бенгальські вайшнави повернулись до своїх домівок, а шіла рупа Госамі зостався в Джаґадпурі під притулком лотосових стіп шитані магаправу. Одного дня, коли Рупа Госамі саме писав свою книгу, несподівано прийшов читання магаправу. Побачивши Господа, Харідастакур і рупа Госамі зірвались на ноги і простяглись у поклоні його лотосовим стопам. Ши читання Магапрабу їх обох і сів. Господь запитав. «Яку книжку ти пишеш?» Він підняв одну рукописну сторінку на пальмовому листку і дуже втішився, побачивши гарний почерк. Задоволений Господь похвалив руку Шіли по Гусамі. «Почерк Рупи Гусамі, наче разок перлин». Переглядаючи рукопис Шича Таня Маврабу, побачив на цій сторінці вірш. Він прочитав цього вірша і його огорнув любовний екстаз. Tundet tanda vini ratim vitanote tanda valilabdhaye Karna krodhaka dambini gatayate Karna arbudebhyas priham Cheta prangana sangini vijayate Sarvendriyanam kritim No jane janitakiyadbiram ritai Krishna tivar nadvayi Скільки нектару дають два склади Кришна? Я не здатний навіть осягнути цього. Як вимовиш святе ім'я Кришне, воно ніби танцює на вустах, і тоді хочеться мати безліч вуст. Коли це ім'я ввійде в отвори вух, хочеться мати мільйони вух. А коли святе ім'я затанцює на подвір'ї серця, воно завойовує розум, і тоді всі чуття завмирають. Цього вірша вміщено до від Агдамадави 1.15 п'єсена «Сім дій», в якій Шилорупа Гусамі описав розваги Ши Кришни у Вріндавані. 100. Коли Гаріда Астакор почув із вуст Шрі Чатані Магапрабу цього вірша, він відчув захват і затанцював, вихваляючи його зміст. Про красу і трансцендентну природу святого імені Господа треба слухати з вуст відених, що передають слова явлених писань. Більш ні від кого ми не почуємо про солодкий смак святого імені Господа. Пояснення. У Падмапурані сказано: "Атак Сріштішна на Амаді набаваєт грахаям індрійях". Трансцендентне святе ім'я Господа неможливо почути і вимовити звичайними чуттями. Трансцендентний звук святого імені Господа цілковито духовний. Його можна отримати тільки з духовного джерела. І щоб повторювати його, треба почути його від духовного вчителя. Звук мантри Гари Крішна треба отримати, сприйнявши її на слух від духовного вчителя. Шіла Санатана Гусамі забороняє нам слухати святе ім'я Крішни, коли його повторюють не вайшнави, як оце наймані актори чи співаки, бо це не матиме потрібного впливу. Такий звук святого імені подібний до молока, якого доторкнулось жало змії, як каже Падмапурана, а вайшнаваму кодгірнам Путам, ритам, Шаванам, Найвакартав'ям, з огляду на це, віддані Руху свідомості Кришне, збираються і на людях співають світе ім'я Кришне, щоб і той, хто співає, і той, хто слухає, дістали від цього благо. Тоді Шри читання Магабрабу обійняв Гарідаса та рупу Гусамі і пішов до моря виконати опівденні обов'язки. Наступного дня, як завжди, відвідавши храм Господа Джаганадхи, Шича Тані Магаприбу зустрівся з Сарабалмою Батачар'єю, Раманандою Раєм та Сарупою Дамодаром. І вони всі разом пішли до Ощіли Рупи Госвамі. Дорогою Господь все говорив про піднесені якості Рупи Госвамі. Прочитавши ці два визначні вірші Рупи Госвамі, Шича Тані Магаприбу дістав велику втіху. Отож тепер він почав прославляти свого відданого так, наче мав п'ять язиків. Пояснення. Тут згадано два вірші, що починаються зі слів «Прияхсоям» і «Тондеетандавіні» 79 і 99. 106. Щоб перевірити сарабому патачарю та Раманандурая, Господь став прославляти перед ними трансцендентні якості Шилу Рубогосвамі. Ішараса <зв>. бау бактера налою бахумане Атма парасад Вдача Верховного Бога особи така, що він ніколи не бере до уваги образи, яку вчинив його чистий відданий. Найменшу послугу відданого він вважає такою великою, що ладен віддати за це самого себе, не кажучи вже за те, щоб дати будь-які інші благословення. 108. <говори ones в уфі> <говори> У верховного богоособи, якого знають як Порушоттамо, найвидатнішого з усіх, бездоганно чистий розум. Господь такий люб'язний, що навіть коли його слуга припускається великої образи, Господь не звертає на це серйозної уваги. Але коли його слуга робить йому якусь хоч незначну послугу, Господь цінує це дуже високо. Навіть якщо заздрісник ганить Господа, Господь ніколи не гнівається на нього. Такі його чудові якості. Пояснення. Це вірш з Бакіра Санітосінду 2.1.138. Шіле Рупи Госамі. Побачивши шичатаню магапрабу із гуртом його наближених супутників, Гаріда Стакур і рупа Госамі впали на чипалки і стали підносити молитви до їхніх лотосових стіп. Шичатані Магапрабу та його супутники привіталися з рупою Госамі та Гарідасою Такуром, а тоді сіли на узвище. Рупа Госамі і Гаріда Стакур сіли знизу біля помосту, на якому сидів читані магапробу. Хоча всі наполягали, щоб вони сіли на одному рівні з Господом та його супутниками, вони залишились сидіти внизу. Ще читанням Гапрабу звелів Рупі Госамі прочитати вірша, якого вони чули раніше. Але Рупа Госамі зніяковіло мовчав і не наважувався продекламувати його. Тоді цього вірша промовив Сваруб Дамодар і віддані, почувши його, були вражені. «Люба подружко, ось я зустріла на полі Крукшетри свого дуже давнього і дорогого друга Крішну. Я та сама Радарані, і тепер ми зійшлися разом. Це дуже радісно». Однак я хотіла б опинитись під деревами лісу на березі Ямуни. Я прагну почути, як його солодка флейта розлунює п'ятою нотою у Гріндаванському лісі. Почувши цього вірша, Раманандарой Дарой і Сфарбам Батачаря сказали читанням Гапрабу. «Чи можливо було, що без твоєї особливої милості Рупагусамі зрозумів твоє серце?» Шіла Раманан Дарой розповів про те, як колись ще читання Магапрабу влив у його серце силу звістувати високі істини, недоступні навіть для Господа Брами. Якби ти не пролив колись раніше на нього своєї милості, сказали вони, йому б не вдалося висловити твої глибокі почуття. Пояснення. Віддані віддають належній особливій милості, яку ще читання Магапрабу дарував Лірупі Пігосвамі наступним віршем. «Шичатані маного біштам, я рупакадам, аг'ям, дадати свападан Коли Шилоропа Госамі правопад, що заснував у цьому матеріальному світі місію, яка виконує бажання Господа Чайтані, дарує мені притулок біля своїх лотосових стіп? Особливе завдання Шилоропа Госамі було в тому, щоб втілити почуття Шичатані магаправу. Почуття Господа виливається в бажанні поширити в цю каліюгу свою особливу милість всім світом. Грам, і Воля читані Магапрабу полягає в тому, щоб усі в усьому світі, в кожному селі та місті, знали про нього та про його рух Санкіртани. Це внутрішній настрій Шичатані Магапрабу. Шрі Рупагусамі присвятив своє життя опису цих почуттів Господа. І тепер, з милості Шича Махапрабу, ці почуття знову поширюють всім світом слуги Госвамі і, віддані чисті та прості серцем, вітатимуть їхні зусилля. Щоправда, як вказав Шіла Кришнадавський Радж Гусамі, люди одного рівня зі свинями та собаками ніколи не оцінять цих славетних зусиль. Але це аж ніяк не розхолоджує проповідників вчення Шича та вони і далі, скрізь по світі, працюватимуть над цим відповідальним завданням, незважаючи на брак розуміння з боку тих, хто перебуває на одному рівні з котами та собаками. 118. Тоді читання Магапрабу сказав, «Дорогий Рупо, а прочитай-но, ну, будь ласка, того вірша зі своєї п'єси, від якого в усіх розвіюється смуток і журба». Господь знову і знову наполягав на цьому, тож Рупокосамі прочитав того вірша, що наведений далі.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 почули цього вірша, він їх приголомшив і вони поринули в трансцендентне блаженство. Всі погодились, що хоча вони чули багато описів слави святого імені Господа, вони ніколи не чули опису такого солодкого, як у Рупи Госамі. Рамананда Дарай запитав, яку п'єсу ти пишеш? Напевне, це справжнє родовище довершених істин. Сарубдамодар відповів за шіл Рупу Госамі. Він хотів написати п'єсу про ігри Господа Крішне. Він мав наміру писати в одній книжці і вріндаванські розваги, і розваги в двариці та матурі. Він почав було так писати, але тепер, після вказівки зі читання мапрабу, розділив книжку на дві частини і пише дві п'єси: одну про розваги в матурі та двараці, а другу про вріндаванські розваги. П'єси мають назви Відагда Мадава і Лаліта Мадава. Вони чудово змальовують екстатичну любов до Бога». Пояснення. Бакті Сідан та Сарасаді Такур повідомляє нам щодо цього, що п'єсу «Відак Дамадова» Шіла Рупа Госамі завершив 1454 року Шакабди, тобто 1532 року загальної ери, а Лалі Дамадову – 1459 року Шакабди, тобто 1537 року загальної ери. Розмова між Раманандою Раєм та Шилою Рупою Гусамі в Джаганадпурі відбулася 1437 року Шакаде, тобто 1515 року загальної ери. 127. Рамананда Рай сказав, «Прочитай, будь ласка, вступний вірш до від Агдамадави, щоб я почув і оцінив його». Тоді Шірупа Гусамі, з наказуючи читанням Махапрабу, прочитав цього вірша. Суданам чандринам бави ма дуримун ма де да праная гана сарай сравитам саманта санта пут самсара нехай розвагиші крішни вгамують страждання що сповнюють матеріальний світ і розвіють всі недостойні бажання Розваги верховного Бога-особи наче шикарені, суміш йогурту і цукрової карамелі. Вони збивають пиху навіть з нектару, який роблять на місяці, тому що розливають повсюди солодкі пахощі насичених любовних взаємин, Шиматі Радарані та Гопі. Раманан Дарай сказав, «А зараз прочитай, будь ласка, опис слави божества, якому ти поклоняєшся». «Кого ішта Девера Варнан». Однак рупак вагався, збентежений присутністю Ші читання магаприбу. Проте Господь заохочував рупа Чому ти бентежишся? Ти повинен прочитати свого вірша, щоб люди бачили хороші плоди твоєї творчості. Коли Рупа Госамі прочитав цього вірша, читання магаприбу не схвалив його, бо вірш описував його ж славу. Господь сказав, що вважає вірш надто великим перебільшенням. Анар Питачарим Чират Karuna Yavati Nakalo Нехай Верховний Господь, що його знають як сина Шіматі Шачі Деві, трансцендентно проявиться в найпотаємнішому куточкові вашого серця. Сяючи, немов розтоплене золото, він прийшов в епоху Калі з своєї безпричинної милості, щоб дарувати те, чого не дарувало ще жодне із втілень, найпіднесеніший смак відоного служіння, смак кохання. Пояснення. Цей вірш, від Агдамадова 1.2, звучить також в Аді Лілі 1.4 і 3.4. У своєму коментарі до Відах Дамадови Шіла Вишинача зазначає... «Магапрабу спурльтиміна гарілі лараса свадана нупапатти ріті бава». Без милості Шичатані Махапрабу, неможливо описати розваги Верховного Бога особи. Тому Шиларупаго самі сказав «Во юшмакам гридає рупагу гаям шаті нам дано пакше сімга Нехай, наче лев, який вбиває слонів бажання, у серці кожного проявиться шича Тані Магаправу, бо завдяки його милостивим благословенням можна збагнути трансцендентні розваги Крішни. 133. Всім присутнім відданим вірш дуже припав до серця, і вони стали дякувати Ширупі Госфамі за його трансцендентне творіння. Романан Дарой запитав, як ти представляєш дійових осіб? Рупагу самі відповів. «Дійові особи з'являються відповідного часу за способом правартака». Пояснення. Всіх дійових осіб у п'єсі називають «патра» – «гравцями». Це, каже вішванат Кавірадж у «Сагіття Дарпані» 6 283. маратеса та дру, поміша, мання та растайо суча єдва стубі джамва, мукам, патрама Значення терміну «амука» Шіла Рупаго Самі пояснює в Натака Чандріці. Коли Шіла Рамананда Рай запитав про те, яким способом у п'єсі з'являтимуться нові діюві особи, Рупаго Самі відповів, що вживатиме спосіб правартака, згідно з яким діюві особи вперше з'являються на сцені кожне свого часу. Приклад цього наведено нижче у вірші 136. Шіла Бхакти Сіданта Сарасоті каже, що представлення діювих осіб, а це позначають терміном амука, буває п'яти різновидів, як з'ясовує Сагіття Дарпана 6.288. «Утгаттека катхунгата прайогатішаястата правартака валагите панча біда. Поява або представлення дійових осіб буває п'яти різновидів, які звуться. Один – Утгатяка, два – Катходгата, три – Прайога 4 чотири – Правартика і п'ять – Авалагіта. П'ять цих способів появи у п'єсі нових дійових осіб називають Амука. Отже, Шіла Роман Андерай запитав, до якого з цих п'яти способів дався Шіла Ропогусамі, і той відповів, що використав Правартику. 135. Акшіпта каласам гіна правиша сят правартака. Коли діві особи з'являються у п'єсі кожне свого відповідного часу, таке упровадження називають правартака. Це вірш із Натака Чандрики 12, Шіли Рупа 136. Соям васанда самая самія ясмінпурнам тадишарамоподанаванурагам. Гудга грага ручіра ясагарадга Рангая сангамаита порнамасі. Весна прийшла, і весняний повний місяць ще сильніше роздмухав у Верховного Богоособи, довершеного в усьому жар кохання, і спонукав його зустрітись уночі із вродливою шіматі Радарані, щоб додати чару їхнім розвагам. Пояснення. Шіла Бактівно-Такур тлумачить цього вірша від Агдамадова 1.10 на два способи відносно Господа Крішне і відносно Шіматіра Дарані. Якщо тлумачити вірш відносно Крішне, виходить, що ніч була ніччю Нового Місяця. А якщо тлумачити його відносно Шіматіра Дарані, то це виходить ніч повні. 137. Раманан Дарай сказав, «Прочитай, будь ласка, частину з пророчаною, щоб я почув і міг оцінити її». Шіру Пагусамі відповів, Гадаю, що пророчена це бажання Шича та Німагапрабу слухати про ці розваги. Пояснення. Коли похвалою щодо часу та місця героя та слухачів збуджують дедалі більше бажання слухати оповідь, це називають пророченою. Ось що сказано стосовно пророчене у Надакачандріці. Деша калаката васту саб'ядинам прашам сая Сротріна кара також Сагіття Дарпана 6.286 каже віли, та та муки, кара прашамса, та Кожен твір на санскриті повинен бути складений за правилами, які згадано в авторитетних посібниках. Фахові запитання Шили Рамананди Рая і відповіді Шиле Рупаго Самі вказують на те, що обидва довершено знались на прийомах та засадах драматургічної літератури. Бхактанам Удагаданаргала діам, Варго Нісарго Джала, Силай Паллавітаса Баллава Bandho Бандо Прабандо Пясау, Лебе Чатвараттам Чаттандева Відхер, Вриндата Вігарбабур, Маньємад Пакоям Унмілаті. Присутні тут віддані постійно думають про Верховного Господа і тому перебувають на високому рівні духовного життя. Цей твір від Агдамадова, що сповнений поетичний оздоб, змальовує звичні розваги Господа Крішни. А глибини Віріндаванського лісу становлять чудову сцену для танцю Крішни та Гопі. Тому я гадаю, що праведність людей, котрі, як оце ми, намагалися розвиватись у відданому служінні, стане тепер зрілою. Це восьмий вірш першої дії від ак О мудрі відний, я від природи ниций та нерозумний але від Акдамадова, «Дарма, що походить від мене» сповнена описів трансцендентних якостей верховного богоособи. Тому хіба цей твір не приведе до найвищої мети життя? Вогонь, дарма, що його може запалити низькородна людина, на силі очистити золото. Так само, хоча я з природи дуже женицей, ця книга допомагатиме вичищати бруд із сердець золотих відданих. Це вірш 1.6 із Від Дамадова. Тоді Рамананда Рай запитав у Рупаґосамі про те, що стало причиною любовних стосунків між Кришною та Гопі попередній потяг, любовне перетворення, намагання завоювати любов чи листування, в якому відкрилася любов Гопі до Крішни. ПУРВАРАГА ВІКАРА ЧЕшТА Камалікана. 141 Поступово Шіло Рупагосамі розповів Рамананді Раю все, про що той запитував. Його пояснення вразили всіх відомих, що й читання маправо. Пояснення. Сілорупого самі пояснює Камалікану у своїй книзі Уджавані Ламані, Віпроламба прокарана 26. Салекка Камалека, сідая, саприйма, прокажека, юні юнача, юватям сампрагіяти. Листування між юнаком та дівчиною про їхній взаємний потяг називають Камалека. Hey kasya shrutamei tarumpatimatim krishne etinama aksharam samdram madaparamparam shikala hey shastrik daga nagna patay vikshanat kashtam dik purusham trayiratirabun manye smriti ksreyasi vichvayuche poperedni poteg do по krishne purvaragu shi mata radrani dumala Відколи я почула ім'я якогось Крішне, я геть споживоліла. А крім нього, ще один грає на флеті так, що її звук сповнює моє серце шалом. Та є ще один, який вабить мій розум щоразу, коли я бачу на його зображенні схоже на блискавку прекрасне сяйво, яке від нього йде. Тож ганьба мені, адже я відчуваю потяг відразу до трьох. Гадаю, ліпше б мені померти, аніж вкривати себе таким соромом. Це вірш із Відак Дамадава 2.9. ридая цапі куцаям Подруженько, оце серцебитя, серце биттяші Радарані годі вилікувати. Хоч які ліки візьми, нічого не вийде, тільки сорому наберешся. Цього вірша з Відак 2.8 промовляє сама матері Радарані. О, милий красеню, в моєму серці закарбувався чарівний малюнок, на якому ти зображений. Ти поселився в моєму серці, і тепер хоч куди я, збентежена твоєю вродою, втікаю, ти, мій друже, повсюди мене перепиняєш. Цього вірша від Дамадава 2.33 написано прокритим а не санскритом. У перекладі на санскрит він звучатиме так. Дрітва проти чнд гунам сундарам мамам диретва воса си тат хата таро над си балитам значення залишиться те саме відрізнятиметься тільки мова цього вірша промовляє мадумангала читаючи Крішні листа від шиматі родарані Агре вікше шиканда канда мачирад, утканпа малам бати, гунджа нам чавіло канам мухасав, Побачивши перед собою повечеві пера, ця дівчина раптом починає тремтіти. Коли їй трапляється побачити ниску гунджа, маленьких мушельок. Вона заливається сльозами і ридає. Не знаю, що за сила, який новий екстаз увійшов у серце бідулашної дівчини. Під його впливом вона витанцьовує, наче акторка, що показує на сцені дивовижний, небачений танець. Цього вірша від Агдамадова 2.15 промовляє Мукара, подруга бабусі Господа Крішни, розмовляючи з порнамасі бабусею Мадумангали. Акаруннья крішна яди май тава га катамидам мудха мародирме крупара мимам утта ракритим тамалася скам девини хита буджавала рирям ята вріндранье тишта титану Шріматеродарані сказала до своєї нерозлучної подруги Вішаки Подруженько якщо Кришна жорстоко обійдеться зі мною не плач даремно бо в тому немає твоєї вини. Я цього не переживу, але ти зроби для мене, будь ласка, одну річ. У поховальному обряді поклади моє тіло під тамаловим деревом і оплети моїми руками його стовбур, щоб я спокійно залишилась у вріндавані назавжди. Така моя остання воля». Цей вірш узят з звідах Дамадове, 2.47. Роман Андерає запитав, «Як проявляються любовні почуття?» Група Гусамі відповів, Ось природа почуттів любові до Кришни. Чарівна подружко, якщо хтось розвине любов до Верховного Бога, любов до Крішни, сина Нандемагараджі, в його серці проявляться всі гіркі і солодкі плоди цієї любові. Ця любов до Верховного Бога діє двояко. Отруйний вплив любові до Верховного Бога перевершує міць свіжої змійної отрути. Але водночас ця любов дарує трансцендентне блаженство, в якому тоне і зникає, втрачаючи свою цінність, гордість нектару. Іншими словами, любов до Крішне така могутня, що одночасно перевершує і отруйність зміїного жала, і щастя, яке можна відчути, купаючись в нектарі. Людина одночасно відчуває подвійний вплив цієї любові – отруйність і нектарний смак. Це вірш із Відак Дамадове, 2.18. Його наведено також у Мад'я Лілі, 2 глава, 52 вірш. Промовляю його порномасі. Раман Рай запитував далі. «Які природні ознаки пробудження любові до Бога?» Рупаго Савамі відповів, «Природні ознаки любові до Бога такі». трататастатам ніндапі прамадам Вікридати пракрія. Коли закохана чує, як коханий вихваляє її. Зовні вона вдає себе байдужу, але в серці відчуває біль. Коли вона чує від коханого докори, вона вважає їх за жарт і відчуває втіху. Коли вона знаходить у коханому вади, її любов не зменшується, а його достоїнства не посилюють її спонтанного потягу. Так спонтанна любов палає за будь-яких обставин. Отак діє в серці спонтанна любов до Бога. Цей вірш із Відак Дамадеви 5.4 промовляє Порономасі, бабуся Мадумангали і мати Санді Срутва ніщо рада, мамендувада bindati, Санте, Санти, Дурам, Віда, Евідорей, Прая, Паранчишяти, Кімва, Памара, Кама, Кармука, Пари, Траставі, Мукшатя, Сун, Хама, Дят, Пари, Після того, як місяцялика Радарані почула про мою жорстокість, в її засмученому серці може з'явитись якась терплячість, але, знов-таки, вона може і відсахнутися від мене. Чи, далебі, злякавшись хіті, яку викликають стріли непереможного Купідона, вона може навіть накласти на себе руки? Ой, лишенько, я нерозумно вирвав тендітну ліану її бажання, яка вже ось-ось мала дати плід. Пояснення. Так Крішна картав себе після того, як жорстоко обійшовся з Шиматі Радарані. Від Агдамадова 2.40. Яс як я же телета гурви грубя пране бьопи суриттама сакитата юям париклешита dharma sophi maham maya anganita sadvī virādhyasito dhigdharyam tadupekshitav прагнучи звідати щастя його товариства та обімів Люба подруженько, я знехтувала навіть своїми старшими і забула про пристойність та сором перед ними. До того всього, хоча ти, моя найліпша подруга, дорожче мені над життя, я завдала тобі стільки клопоту. Що й казати, я навіть відійшла від обітниці зберігати вірність чоловікові, що її дотримують найпіднесеніші жінки. Ой, леле, леле, хоча він нехтує мною, я така грішниця, що якось живу далі. Тож будь воно прокляте моє терпіння. Вшіматі Радарані промовляє цього вірша від Акдамада 2.41 до своєї близької подруги Вішак Деві. Я просто бавилась собі вдома і за своєю дитячою невинністю не відала, що добре, а що погано. То ще гарно з твого боку було примусити нас так привабитись до тебе, а тоді знехтувати нами. Тепер тобі байдуже до нас. Гадаєш це чесно? Цього вірша від Акдамадова, 2.46, каже до Крішни Шіматі Радарані. Наші серця так осквернились горем, що ми, напевно, ідемо до пекельного царства Ямараджі. Та проте Крішна не припиняє чарівливо усміхатись до нас своєю сповненою підступу і зваби усмішкою. Оші, матір Адарані, ти дуже розумна. Як же сталося, що ти так закохалась у цього облудника Гультяя з пастушої околиці? Цього вірша від Агдамадова, 2.37, промовляє до Радарані Лаліта Сакі, ще одна довірена подруга. Господи Крішно, ти, наче океан, ріка Щематіра Дарані припливла до тебе здалеку, покинувши ген позаду дерево свого чоловіка, змивши міст суспільних звичаїв і силою подолавши гори старших родичів. Сповнена свіжих почуттів любові до тебе, ця річка припливла під твій захист, а ти намагаєшся повернути її назад хвилями прикрих слів. Як ти можеш так до неї ставитись? Цього вірша з від Агдамадеви 3.9 промовляє до Господа Крішни по орнамасі. Чіла Рамананда Рай запитав знову. Як ти описав Ріндаван, переливи трансцендентної флейти і взаємини між Кришною та Радикою. Будь ласка, розкажи мені про це, бо твій поетичний талант – справжнє чудо. Вклонившись Рамананді Раю, Рупаго самі почав одне по одному відповідати на його запитання. З молодих мангових пуп'янків сочиться солодкий запашний мед, на який злітаються рої бджіл. І весь ліс тріпоче під м'якими вітрами з порослих сандалом малайських гір. Цей ліс Вріндавана посилює мою трансцендентну втіху. Цього вірша від Агдама 2.1.23 промовляє сам Господь Кришна. Любий, друже, погляньно, весь Вріндаван порослий трансцендентними деревами-таріанами. Верхівки ліан всипані квітами, а довкола них дзищать сп'янілі бджоли – Виспівуючи пісні, що тішать вухо і перевершують навіть видичні гімни. Цього вірша від Агдама 2.1.24 промовляє Господь Баларама до свого друга Шідама. Любий друже. ліс римдавана дарує нашим чуттям величезну втіху. Десь виспівують бджолені руї, десь приносять прохолоду ніжний вітерець, десь танцюють ліани і гілки, точать свої пахощі квіти маліка, а з гранатів. «Потоками сочиться сік». Цього вірша від Агда 1.31 промовляє Господь Крішна до свого друга пастушка Мадумангали. Флейта, з якою Крішна проводить свої розваги, має завдовжки три долоні і оздоблена самоцвітами індраніла. З обох кінців на флейті чудово сяють самоцвіти аруна – рубіни, а між ними на позолоті палахкотять діаманти – Ця люба Крішні Флейта, що дарує всім добро, виблискує в його руці трансцендентним сяйвом. Цього вірша від Агдама 2.3.1 промовляє до Лаліта Деві Порнамасі. Флейто, подруженько, схоже, ти походиш з дуже хорошого роду, бо живеш у руках Шрі Крішни. Ти від народження проста, в тобі немає кривизни. Чому ж ти взяла посвяту в таку лиху мантру, що зачаровує всіх гопі? Цього вірша від Агдамадова 5.17 промовляє Шиматі Дарані. Люба, подружко Флейто, насправді в тобі повно дірок або вад. Ти легка, тверда, без соку і вузлувата. Якими ж праведними вчинками ти заслужила господні поцілунки та обійми його рук? Цього вірша від Агдамадова 4.7 промовляє Чандрава Лісакі, гопі, яка змагається із Шиматі Радарані. Трансцендентні переливи Крішнаної флейти зупинили дощові хмари, зачудували гандгарвів і вивели з медитації великих мудреців, як оце Санака і Санандана. Вони здивували Господа Браму і викликали нестримну цікавість у Балі Магараджі, збудивши його розум. Магараджананта – опора всіх планет, аж закрутився, коли їх почув. Ці звуки пробили навіть міцні оболонки Всесвіту. Звуки флейти в крішнених руках справили на всіх дивовижний вплив. Цього вірша від Агдама 2.1.2 промовляє Мадумангала друг Крішне, з яким він пас корови. Краса Крішнаних очей перевершує красу білих лотосів. Його жовті шати сяють яскравіше за щойно намальовані конкумою візерунки. Його прикраси з добірних лісових квітів вгамовують прагнення вишукано вбиратись, а врода його тіла своєю пишнотою полонить розум більше за самоцвіти маракатамані – смаради. Цього вірша від Акдамадова 1.17 промовляє Паверна Масі. «О, найпрекрасніша! Прийми Верховного Бога особу, сповненого трансцендентного блаженства, що стоїть перед тобою. Він раз по раз поглядає кутиками своїх очей, а його брови, наче джмелі, поважно рухаються на його лотосовому обличчі. Стоячи зі схрещеними ногами, стопа правої під коліном лівої, зі станом вигнутим у трьох місцях, із граційно похиленою головою він притискає флейту до випнутих вуст, а по ній бігають його пальці. Це 27-й вірш із четвертої дії Лаліта Мадава «Натики» п'єси в десяти діях, що її написав Шілору Госвамі. Його промовляє Лаліта Деві До Радарані. О, прекрасна лика! Хто цей митець, що стоїть перед нами? Гострими різцями своїх любовних поглядів – він розколює тверді камені Подружньої вірності численних жінок А сяйвом свого тіла Що перевершує блиск безлічі смарагдів Він водночас вибудовує Для своїх розваг Потайні місця зустрічі Цього вірша Ларіта Мадава 1.52 Промовляє Радарані до Ларіта Деві Люба подругу Цей сповнений свіжої юності Господь Шикришна Місяць родини Магараджі Нанди Вродою затьмарює красу Діамантових розсипів хвала переливам його флейти, що хитро завойовує терпіння вірних дружин, розпускаючи їхні керсетки і туго запнутий одяг. Цього вірша Лаліта в 1,49 промовляє Лаліта Деві до Радарані. Краса очейші маті Радарані поглинає красу щойно розквітлих блакитних лотосів, а врода її обличчя перевершує красу цілого лісу лотосових квітів. Сяйво її тіла сповнює пекучим соромом навіть золото. Так розквітає у вріндавані дивовижна нечувана врода шіматі Радарані. Це вірш із Вюдак Дамадови 1.32. Його промовляє порна масі. Вночі місяць ясно сяє, але вдень він блідне. Також і лотос, хоча вдень пишається красою, вночі закривається. А от лице моєї наймилішої Шіматі Радарані, друже, завжди сяйливе і прекрасне, і вдень, і вночі. До чого ж можна порівняти її личенько? Цього вірша від Агдамадова, 5.20 промовляє до Маду Мангали Срі Кришна. Коли Шіматі Радарані усміхається, її щоками спливають хвилі щастя, а її вигнуті луком брови танцюють, немов лук у руках Копідона. Її погляд такий п'янкий, що скидається на джмеля, який сп'янів і танцює, кружляючи довкола. Цей джміль запустив жало у вінчик мого серця. Цього вірша від Агдамадова, 2.51, також промовляє Господь Крішну. Почувши від Ропегосамі ці вірші, Шіла Рай сказав, «Твої поетичні творіння, наче злива нектару. Будь ласка, дозволь почути вступну частину до твоєї другої п'єси. Щелорупа Гусамі сказав, «Перед тобою, осяйним, наче сонце, я гублюсь, як світлячок. З мого боку, зухвальство, навіть рота розтуляти перед тобою». Сказавши це, він прочитав вступний вірш до Ларіта Мадави. «Сурарі пусудрішам, уроджа мука камаланича кейдая наканда». Прекрасна, мов, місяць слава Мокунди засмучує лотосові обличчя дружин демонів та сповнює смутком їхні високі груди, схожі на лискучих птахів Чакравака. Проте ця слава радує всіх його відданих, подібних до птахів Чакора. Нехай ця слава повіки дарує вам втіху. Це перший вірш «Першої дії» Ларіда Мадови. Коли Шіла Раман Андерай запитав далі про другий вступний вірш, Шіла Рупогусамі завагався, але почав читати. Ніджо пранайетам суда мудая мапнован як шіто кера тяла морі крита джаку ладі раджасті Верховний богособа, наче Місяць, з'явився на землі як син матері Шачі, щоб поширювати любовну відданість до самого себе. Він, наче імператор, очолює всю громаду браманів. Він може прогнати морок невігластва і приборкати розум кожного. Нехай цей Місяць на сході дарує щастя нам усім. Це третій вірш першої дії Ларі Тамадови. Хоча, почувши цього вірша, серце ще читання Махапрабу Дуже втішилося, зовні він заговорив з удаваним обуренням. Твої піднесені поетичні описи, насичених смаками розваг, Господа Крішне, наче океан нектару. Але чому ти підмішуєш туди неправдиву похвалу мені? Вона як ложка дьогтю у діжці меду. Шіла Рамананда Рай заперечив це не дьоготь, це дрібка камфори, якою він ще додав смаку нектарові своєї високої поезії. Шича Таня Махапрабу сказав «Рамананда Рай, тобі радісно слухати ці вірші, а мені соромно, бо люди просто глузуватимуть з цього вірша. Рамананда Рай сказав: Люди не тільки не глузуватимуть, а навпаки, радітимуть, чуючи ці вірші, бо згадка про божество на початку справи. Прихиляє долю. Роман Рай запитав. Яким способом з'являються дієві особи? Тоді Рупаку сам і почав у подробицях пояснювати це. Господь Крішна, майстер усіх мистецтв, що танцює на помості, вбивши правителя дикунів Камсу, належного часу прийме руку Шіматі Радарані, наділеної всіма трансцендентними якостями? Це вірш з Ларіта Мадови 1.11. Цей вступ називають терміном Утгаттяка, а вся сцена має назву Вітхі. Ти так добре знаєшся на драматургії, що кожне моє слово перед тобою скидається на хвилю з океана зухвальства. Пояснення. Щодо цього вірша Шіла Бакті Сіданта Сарасваді Такур знову цитує вірш із Сахіття Дарпани 6.288. Утгаттяка, Катгонгата прайогатішая статга, правартака, вала панча біда. Отже, п'ять різновидів вступних сцен у п'єсі мають спеціальні назви «Удгатяка», «Каткодгата», «Прайогатішая», «Правартака» і «Авалагіта». Коли Шіла Раманан Рай запитав, який із цих різновидів Шіла Рупа Гусами вжив у Лалітамадеві, Рупагусамі відповів, що скористався вступом «Удгатяка». У багатеврітті згадано також за пророчену, відхи та прагасану, і Рупак осамі згадав за відхи, що означає певний різновид зав'язки. У Сагітя Дарпані 6520 сказано: відхі – це початок вистави, який становить тільки одна сцена. У ній один з героїв виходить на сцену і на тлі пояснень з неба, з поза сцени, знайомить слухачів із темою, створюючи любовний настрій і до певної міри інші настрої. Цей вступ містить також зав'язку всіх подій вистави, і його називають «удгадяка», тобто такий вступ, під час якого актор танцює на сцені. Також цей термін вказує, що на сцені сходить повний місяць. У цьому випадку, коли слово «натата» -та», – сценічний танець, пов'язують з місяцем, його смисл затуманюється, але якщо пов'язати слово «натата» з крічною, смисл стає дуже зрозумілий. Отож, такий вступ називають «удгадяка». Обговорюючи цю тему з Шілою Рупою Гусамі, Шіла Раманандарай користувався дуже спеціалізованими термінами. Рупа Гусамі вголос визнав його за високовченого знавця авторитетного драматургічного мистецтва. Отож, дарма, що Шіла Рупа Гусамі був цілком спроможний відповісти на запитання Шіла Раманандарая, зі свого вайшнавського смирення він назвав свої пояснення зухвалими. Насправді Рупа Гусамі та Раманандарай були однаково глибоко обізнані з наукою поетичної творчості і з її засадами, викладеними в Сахітя-Дарпані та інших ведичних писаннях. 186. Щоб пояснити незрозуміле слово, його зазвичай поєднують з іншими словами. Такий захід називають «удгаттяка». Це вірш наведений із Сахітя-Дарпани 6.289. Коли Раманандарай попрохав Шілорупа Гусамі розказати про інші частини п'єси, Шілорупа Гусамі навів кілька коротких цитат зі своєї Лалітамадви. «Від куряве, яку корови й телята збивають копитами, небо наче затягує темрявою, і то дає знак, що з пасовища додому повертається Крішна, а темні вечірні сутінки штовхають Гопі зустрічати Крішну. Отже, розваги Крішни та Гопі вкриває певна трансцендентна темрява» і тому їх не побачити звичайним знавцям вед. Пояснення. Цього вірша з Лаліта Мадави, 1.23, промовляє Порнамасі по в розмові з Гаргі. Крішна каже в Багаватгіті 2.45 Трайгуня вішая веда ністрайгуньо баварджуна. Тобто він радить Раджуні піднятися над гунами матеріальної природи, бо в ведичну літературу просотують описи сатвагуни, раджугуни і тамогуни. Більшість людей покриті Раджогуною і тому не здатні збагнути розваги Крішни з Гопів Раджі. А крім того, також і Тамогуна ще більше перешкоджає їм розібратись у всьому. Однак у Ріндавані, дарма що Крішну вкриває темрява від куряви збитої копитами корів, Гопі таки розуміють, що у вихорі пилу іде Крішна. Вони найвищі з його відомих і тому бачать його руку в усьому. Тому навіть у темряві чи в пиловій бурі віддані знають, що робить Крішна. Смисл цього вірша в тому, що Крішна за жодних обставин не зникає з перед очей піднесених відданих і найперше з перед очей гопі. Хвала солодкій мелодії флейти Господа Крішни, Його вповноваженій посланниці. Хвала за те, що вміло звільняєш і маті Радарані від її соромливості і тягне її з домівки до лісу. Цього вірша з Лаліта 1.24 промовляє Гаргі, дочка Гаргі Муні. Люба подружку, хто цей відважний юнак? Він сяє, наче блискавка в хмарі, і розгулює, наче сп'янілий слон. Звідки він узявся у вріндавані? Ой, Леле, своїми грайливими рухами і звабливими поглядами він краде зі скрабниці мого серця моє терпіння. Цього вірша Ларіта Мадава 2.11, промовляє Шіматі Радарані до своєї подруги Ларіта Деві. Шіматі Радарані – це ганга, в якій насолоджується слон мого розуму. Вона сяйво осіннього повного місяця для птахів чакор моїх очей. Вона – блискуча оздоба, яскрава краса зоряних розсипів окрай неба моїх грудей. І ось сьогодні, завдяки піднесеності своїх думок, я здобув Шиматі Радарані». Цей вірш із Лавіта 2.10 висловлює думки Господа Крішне щодо Радарані. Почувши це все, Шіла Раманандарай повернувся до лузисових стіп, Шри, читання Магапрабу, і, немов маючи тисячу вуст, став підносити до небес незрівнянну поетичність Шіла Рупи Гусамі. сказав «Це найвірші, не це невпинна злива нектару, це справжня суть усіх найвищих істин, проявлена у драматичній формі. Чудесні описи Рупи Гусамі – це найвищий зразок опису любовних взаємин. Вони затягують серце і слух кожного, хто їх чує, у вир трансцендентного блаженства. Хіба то стріла, що влучає у ворога, але не вбиває? Хіба то строфа, що проникає в серце, але не оп'яняє голову? Без твоєї милості, звичайній живій істоті, ніколи не написати таких віршів. Тому я гадаю, що ти наділив його своєю силою. Ши читання Агапрабу відповів. «Я зустрівся шілорупою Госфамі у праязі». Своїми якостями він дуже привабив і втішив мене. Пояснення. Верховний богособа не поділяє світ на улюбленців та байдужих йому. Увагу Верховного богособи можна привернути служінням йому. Тоді Господь наділяє цього слугу своєю енергією, щоб усі віддали належне його служінню. Це підтверджує Багавад Гіта 4.11. Крішна відповідає людині взаємністю.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 Ши читання Магапрабу дарував свою особливу милість Шілі Рупі Госвамі, тому що Рупа Госвамі прагнув служити Господіві якнайліпше. Така природа взаємин між відданим та Господом у відданому служінні. 198 Ши читання Магапрабу похвалив метафори та інші літературні прикраси у трансцендентній поезії Шілі Рупа Госвамі. «Без таких поетичних достоїнств, – сказав Господь, – немає проповіді трансцендентних смаків». Ши читання Магапребу попрохав усіх своїх супутників благословити Рупу Госамі, щоб він міг не відриваючись змальовувати вріндаванські розваги, насичені почуттями любові до Бога. Ши читання Магапребу сказав «Старший брат Шіла Рупу Госамі Санатана Госамі – такий мудрий і вчений, що рівного йому немає». Ши читання Магапребу сказав Рамананді Раю «Відреченість Санатини Госамі від зв'язку з матерією така сама, як і твоя». У ньому поєднується одночасно смиренність, зреченість і неперевершена вченість. Я вповноважив цих двох братів іти до Вріндавана і розробити там літературу з бахті. Пояснення. Чи читання Магапрабу сказав Шілі Рамананді Раю, що, як і він, Санатами Госвамі, також присвятив себе відоному служінню, розірвавши всі зв'язки з матеріальною діяльністю? Така зреченість становить ознаку чистого відданого, який служить господові без жодної тіні матеріальної скверни. Це і є становище, яке ще читання Магапрабу описав словами Тринада Пісуній Чайна Тароур Іва Чистий віданий, вільний від ланцюгу наслідків діяльності в гунах матеріальної природи, виконує віддане служіння з терпінням дерева. Крім того, він смиренніший за траву. Такий відданий, що його називають ніжкінченою, необтяженим жодними матеріальними статками – завжди занурений в почуття палкою любові до Бога. Він зовсім не має бажання задовольняти чуття. Іншими словами, такий відданий повністю вільний відпут матерії, але він присвячує себе діяльності у свідомості Крішни. Він виконує віддане служіння дуже майстерно і без найменшого лицемірства. У Санатані Гусамі поєднувалися смиренність, зреченість і вченість. Санатана Гусамі – ідеальний, чистий відданий, так само добре обізнаний з духовною наукою, як і Шіла Романанда Рай. Як і Раманандарай, Санатана Гусамі досконало знався на істинах відданого служіння і тому був здатний викладати це трансцендентне знання. Шіла Раманандарай, відповівши Четані Магапрабу, «Господи, ти – верховний богособа. Якщо ти забажаєш, то навіть дерев'яна лялька піде в танець. Я бачу, що всі істини щодо трансцендентних смаків, які ти виголосив моїми вустами, висвітлено у творах Шілерупи Гусамі. З безпричинної милості довіданих ти хочеш змалювати трансцендентні розваги у вріндавані. Кожен, кого ти вповноважиш на це, може привести під твою руку весь світ. Пояснення. Ці слова перегукуються з іншими. Кришна Сактивіна Наги Тара Правартана. Не отримавши від Бога богоособи Кришне сили, ніхто не може поширити святе ім'я Господа усім світом. Читання Чаритамрита Антія 7.11 під опікою верховного богоособи, чистий відданий може так проповідувати святе ім'я Господа, що всі дістають змогу скористатися з нагоди і розвинути свідомість Крішни. 206. Тоді, що читання Магапрабу, обійняв Рупу Госамі і попрохав, щоб він підніс молитви до лотосових стіп усіх присутніх відданих. На це Адвай та Ачар'я, Нітянанда Прабу та всі інші віддані пролили на Рупу Госамі безпричинну ласку і обійняли його. Особлива ласка, яку Ши Чатаня Магапрабу дарував шилі Рупі Госамі, а також якості Шілі Рупі Госамі, глибоко вразили всіх віданих. Після того, коли Ши Чатаня Магапрабу зі своїми віданими пішов, Гаріда Стакур також обійняв Шілі Рупі Госамі. Гаріда Стакур сказав йому, «Немає меж твого талану. Нікому не осягнути величі того, що ти змалював». Шілі Рупі Госамі відказав, «Я нічого не знаю». Якщо я промовляю трансцендентні слова, то це слова, які вкладає мені в уста Ши читання мапрабу. Пояснення. Поет чи письменник, що працює над трансцендентними темами, не звичайний літератор чи перекладач. Його наділяє силою Верховний Богособа, і тому те, що він пише, має великий вплив. Суть трансцендентної творчості полягає в силі, якою наділяє автора Верховний Богособа. Поет-матеріаліст, який оспівує в віршах матеріальні стосунки чоловіків та жінок, не насиліє описувати трансцендентні розваги Господа чи трансцендентні істини відданого служіння. Тому Шіла Санатана Госвамі застерігає всіх відданих неохітів не слухати не вайшнавів. А вайшнавому код путам гарікатам рітам шаванам найвакаритав ям сарпочі штаміт гапаям падмопоранак. Не слід нічого слухати про Крішну від Невайшнава. Молоко до якого дотркнулося Зміїне жало, отруйне і так само отруйні розмови про Крішну, які ведуть Невайшнави. Не ставши цілковито і безостанку відданим Господу, не слід намагатись описувати в віршах розваги Крішни, бо результат буде матеріальний. Існує чимало переказів Крішниної Багавадгіти, що їх написали люди з матеріальною свідомістю, які не мають чистої відданості. Хоча вони намагались писати трансцендентні твори, їм не вдалося залучити повною мірою до служіння Крішні, ані одного відданого. Такі твори матеріальні, і тому, як застерігає Шрі Саната на Гусамі, їх не слід торкатися. Хоча я найнижчий з людей і нічого не знаю. Господь милостиво надихнув мене. «Писати трансцендентні книги про відене служіння. Отож, я складаю поклони до лотосових стіп Шича Махапрабу, Магапрабу, верховного богоособи, що дарував мені змогу писати ці книги». Це вірш із Бакті Расамельта 1.1.2. Так Шиларупа Госфамі проводив час у тісному спілкуванні з Гарідасом Такором з великою радістю, обговорюючи з ним розваги господа Крішни. Так віддані Шича Махапрабу Магапрабу провели з ним чотири місяці. Врешті-решт Господь попрощався з ними, і вони пішли назад до Бенгалії. Однак Шіла-Рупа-Госамі залишився біля лотосових стіп Шичатані Махапрабу аж до свята Долаятри, яке він з великою радістю споглядав разом із Господом. А після свята Долаятри Шичатані Махапрабу попрощався також із рупою Госвамі. Господь наділив його своєю силою і пролив на нього зливу милості. «Тепер іди до Вріндавана і залишайся там» сказав Господь. Можеш прислати сюди свого старшого брата Санатану. Прийшовши до Вріндавана, живи там, поширюй трансцендентну літературу і розшукуй забуті святі місця. Впровадь відене служіння Крішні і поширюй знання про смаки віденого служіння Господу Крішні. Я також іще раз піду до Вріндавана. З цими словами Ши читання Магапребу обійняв групу Гусамі, а він поставив собі на голову лотосові стопи Господа. Шіла Рупа Госамі попрощався з усіма відданами Шричатані Тані Магапрабу і через Бенгалію повернувся до Вріндавана. Отже, я розповів про другу зустріч Рупи Госамі та Шричатані Тані Магапрабу. Кожен, хто слухає цю історію, неодмінно дістане притулок біля лотосових стіп Шричатані Тані Магапрабу. 223 Шіру Парагонада Паде джара Аша Чайтамне Чарітамрі Такоге Кришна Даша Молячись при лотосових стопах ширупи та Ші Рагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришна Дас, розповідаю Шри Чайтаня Чарітамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення бактіведанти до Шри Чайтаня Чарітамрити Антяліли першої глави, що описує другу зустріч Шіли Рупи Госамі та Шри Чайтані Магаправу.